Azken urteetan lan baldintzen prekarizazioa hemendatzen doala salatu du c sindikatuak enndaako Eptafran zen lantegian. Europan hiru mila langile bituen saltokietako bitrina eta ozgailu ekoizlaren irabaziak. eta langileen baldintzak ez direla tamainakoak diote. Joan denuda berrian zuzendaritzak jaina arazi die bol Londreski produkzioko langileen lanaldia berrogeil horenetara hemendatko zaiela baita larunba igande eta gauez lan egitera behartu ere. Langilek egin negoziak eta proposamenarialde Ez dio, zuzendaritzak erantzun ere egin eta langileak asarra bida. Pantxo zu bidea lan batzor dago kidea. Ez ez gade bat edo ados, zenta lehen aldatu gure uh, ordutegiak eta uh, hasteantziar egiten ditugu norenak. Uh, hemen atuz, biztanda. Luzaz lan tegiuntan etxaiatu gara lan ordui ekipitzia. Dola somaitukte berogoi horren egiten ditu giniuttu den, pasatu pašatu gara maxe edat eta aboste edat horre Eta guain ortsen gare egora behzalde e, joten dela. Eta berriz berregoi uh, orderetat uh, pasatu nahi dutela. E, e, Berorgoita 6 edo izan Litaike, lana anizdeladik, eta hori garko lan postuak eta sortarazteko eta gure ustez eta batele gauza hona. Pentsatzen dugu bertzala egiten aldela lan apartituz denekin. Berrogi eta sei horen egiteko lankarga baldin badago langile gehiago ardaitezkela diote. Han artean erretretabunak ez dituzte hor eta epta multinazionalaren egoitza nagusia italian delarik lan baldintza tza berriak onartu ezean Produkzioa desbideratu baitekela, mehatxatu diete endaiako lantegiaren kaltetan. Aztapenean uh, negoziak egitea izan behar eta uh, oartu gara azkenean ez dela orakorik. Suzelalitzak bede alde egiten du, nahi duena, bizan da, ez dute gure hitzak ontutan hartzen. Bari da lantegi, bara, uh, hemen endaian, bertze bat italian eta bertzea inglateran, Bradford egian. Biaz, oien uh, jokoa da pixkat uh, lana ibiltzea, handik E, guk pixkat doike e, isiatzeko oro apaltzeko orerotakkitzen bolontate voluntate gu goarte eta gauza berdinak egiten ditugu. Italian edo ilatera ero hemen eta be lanpixkat gehiagoan eginik guk bai, gutxiago dugu. Hendaako lantegian bostehun lau langile dira produkzioan berrehun dagogeita eta horietarrik ehunda hogeita zazpi CDD kontratuekin ari dira. Hala joan den ostiraleko greba egunaren ondotik, Datos en egunetan lanuztekin segituko gutxi